Orizonturi roșii Pista 4 Capitolul 2 Amândoi vrem să influențăm America în favoarea noastră. Metodele impuse sunt diferite, totuși. Dumneata, frate Arafat, folosește arme. Eu folosesc cuvinte. Luptă, frate Ceaușescu. Lupta în armată și teroarea sunt singurele lucruri pe care le respectă. Dumneata, fratei Aser, ai fost aici în 1972 și ești aici și acum. Poți să vezi cu ochii dumitale că nimic nu s-a schimbat în România în timpul scurs de atunci. Noi suntem tot aceeași țară comunistă, unde proprietatea privată nu numai că este interzisă, ea este o disgrație. Dar vestul mă iubește acum. Doi președinți americani au vizitat România de când am înființat operațiunea Orizont. Niciunul înainte de asta. Numai în ultimii șase ani am primit 12 miliarde de dolari în credite, vestice, 2 miliarde pe an. Cu zece ani în urmă, cea mai importantă operațiune de spionaj tehnologic a fost scoaterea pe cale ilegală din America a porumbului hibrid. Acum Bucureștiul ocupă un loc de frunte în cadrul pactului de la Varșovia în ceea ce privește spionajul tehnologic în America. Este adevărat aceasta este nu numai ce gândesc eu, dar și ceea ce Brejnev mi-a spus. Uimitor! Înainte de a începe operațiunea Orizontul, nu am putut exporta nimic în America. Tot ce am făcut atunci era să import tehnica lor avansată. Acum, exporturile mele aproape egalează importurile și, în 10 ani, balanța va fi 10 la 1 în favoarea mea. Cu 5 ani în urmă, abia am avut o duzină de agenți secreți în toată America. Acum am de cinci ori pe atâta. Și ce a obținut America de aici? Că! Nimic altceva decât că! Folosindu-se de ambele mâini, Ceaușescu a început să înfulece felii de roșii, ceapă și brânză, meniul lui preferat. Când era printre prieteni, el dorea întotdeauna să-și folosească degetele în locul furculiței. La fel și Arafat, care a profitat de pauza binevenită, pentru a înghiți-o pe care a înmuiat-o mai întâi într-un borcan cu miere. Am mânca mierea direct din borcan era felul lui preferat de a se cinsti. Fratele Ceaușescu, fratele Arafat Iaser Arafat, însoțit de Hani Hasan, sosise la București cu o oră mai devreme cu avionul prezidențial al lui Ceaușescu. Numai cinci persoane îmbrăcate lejer stăteau la masa lungă de 24 de persoane din sala de ședințe. De o parte a mesei ședeau Arafat și Hasan. Între ei se afla George Șerbănescu, interpretul dieului. Singura limbă străină, vorbită de Ceaușescu, este rusa, pe care însă Arafat nu o vorbește. Ceaușescu ședea de partea cealaltă a mesei, iar eu ședeam alături de el, fiind prezent în dubla mea calitate de consilier personal și șef al serviciului românesc de spionaj extern. Asemănarea dintre Ceaușescu și Arafat era foarte izbitoare. Aceasta consta nu numai din vederile lor politice comune și antisemitismul lor. Fără barba lui Arafat și pielea lui puțin mai închisă la culoare, ar fi fost greu să-i deosebești. Ei au același format al feței, aceeași expresie a gurii, același zâmbet, aceeași ochi care te străpungeau cu privirea. Ei gândesc și acționează la fel. Sunt la fel de vorbăreți, mirașcibili, impulsivi, violenți și isterici. Această asemănare puternică i-a surprins pe amândoi încă din prima zi în care s-au întâlnit și a jucat un rol important în prietenia lor. Ceaușescu a mâncat-o din farfurie și acum o ștergea cu o bucată de pâine. În două săptămâni voi fi din nou la Washington și pot să jur că Carter va lăuda România ca fiind o țară grozavă, iar pe mine mă va numi un conducător internațional distins. Asta datorită orizontului, nu-i așa? A vorbit Hasan pentru prima oară în seara aceea. Poți să te gândești la altceva mai bun, a spus Ceaușescu privindu-l cu o afecțiune. Ceaușescu îl consideră pe Arafat cel mai bun prieten al său și îl numește Vulpea mea deșteaptă, dar îl admira în mod vizibil pe Hasan pentru perfidia și sângele său rece. Ceaușescu luă o roșie întreagă și mușcă din ea ca dintr-un măr, împroșcând suc și semințe în jur. Apoi și-a umplut gura cu ceapă și brânză, ștergându-și degetele cu un gest mecanic, pe fața de masă de damasc, studiindu tot timpul pe Arafat, cu ochii lui Vioi de Viezure. Cum îți mai merg operațiunile tale de spionaj? a întrebat el schimbând subiectul. Agenții pe care Hasan i-a primit de la fratele Pacepa sunt niște adevărați artiști. Ceaușescu a preluat ideea. Spionajul este desigur o artă, o pricepere. Chiar în acest moment avem o acțiune la Viena, a intervenit Hasan, și rezultatul ar putea fi un premiu de pace de la Kraiski. Bruno Kreisky era atunci cancelarul Austriei. Arafat a izbucnit într-un hohot de râs. Un cadou de la un evreu pentru o Ep. N-ar fi oare minunat? Mai avem și o altă operațiune, în care îl folosim pe Abunidal. a adăugat Hasan. Cine ar putea bănui că Nidal, dușmanul meu cel mai aprig, însuși individul care îmi moară oamenii, ar putea de fapt să-mi facă servicii? A izbucnit Arafat. Felicitări! a spus Ceaușescu. Dar ce părere ai despre pretința noastră ruptură cu terorismul? Vestului îi va place asta. Numai prefăcătorie, ca și independența voastră, nu e așa? Exact. Dar prefăcătorie peste prefăcătorie, influența politică, ca și materialismul dialectic, sunt construite pe aceleași principiu de bază. Acumularea cantitativă generează transformare calitativă. Eu nu sunt un expert în Marsint ca tine, frate Ceaușescu. Materialismul dialectic lucrează ca și cocaina, ca să zicem așa. Dacă o tragi pe nas o dată sau de două ori, poate să nu schimbe viața. Dar dacă o folosești zilnic, te va transforma în dependent, un om total diferit. Aceasta e transformarea calitativă. Sfărăitul unui arafat pacifist, zi de zi? Exact, frate Iaser. Vestul poate deveni legat de tine și de oep tău. Discuția amicală a continuat în acest fel amical cel puțin o oră. În ultimele câteva luni, Ceaușescu și Arafat au fost foarte preocupați de recunoașterea oep de către Europa de Vest, încercând să creeze o imagine moderată a lui Arafat. Ceaușescu a fost acela care a atins miezul problemei. Voi fi la Washington în mai puțin de două săptămâni, de aceea v-am chemat aici. Pune cărțile pe masă, frate Ceaușescu. Nu cu mult timp în urmă ți-am povestit despre planul meu de a-l aduce pe Sadat și Bergin la aceeași masă aici, în România. Sinaia este locul pe care l-am ales pentru acest scop. Și eu i-am asigurat că nimic în lume nu poate fi mai însuflețitor și sigur decât acest oraș montan pitoresc. Este locul unde fostul rege a avut palatul lui de vară. Știu, mi-ai mai spus asta. Cu câteva zile în urmă, l-am trimis pe Pacepa la Cairo să discute detaliile cu Sadat și când s-a întors, nu mi-a venit să încred urechilor. Sadat și-a schimbat total vederile. El. El spune că Carter a intrat în joc și a oferit, nu numai că David, ca loc de întâlnire și influența sa personală asupra lui Begin, dar și suportul CIA-ului. Sadat n-a suflat o vorbă despre asta. El i-a spus lui Pacepa că acesta este un secret foarte mare. Interesant," a zis Arafat, încleștându-și nervos degetele. Și l-am informat imediat pe Breșnev. Știi, mie nu-mi place deloc de el ca om, dar cauza noastră comună a prevalat întotdeauna." Având amândoi o fire extrem de răzbunătoare, Leonid Breșnev și Nicolae Ceaușescu au început să se urască reciproc cu mult timp înainte. În 1953... Brejnev a devenit general cu două stele și adjunctul șefului departamentului politic al Armatei Roșii. Cu un an înainte, el fusese prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei, o fostă regiune românească pe care sovieticii au ocupat-o la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Din această cauză, el era considerat un expert în probleme românești și a fost însărcinat cu supravegherea și indoctrinarea politică a armatei românești. Criticarea a armatei românești l-a rănit profund pe Ceaușescu, care era pe vremea aceea general cu două stele și responsabil cu departamentele politice ale forțelor militare și de securitate ale României. Ceaușescu nu putea să-l ierte pentru asta. Când Ceaușescu a venit la putere, a ordonat ca Die să întocmească un studiu detaliat asupra activității lui Breșnev ca conducător al Moldovei. Un an mai târziu, în mai 1966, când Breșnev a vizitat Bucureștiul, Ceaușescu i-a prezentat lui Breșnev documente arătând că în perioada 1950-52 de rusificarea Moldovei, Breșnev a deportat în Siberia mai mult de un milion de români și i-a locuit cu ruși și ucrainieni. Discuția a fost foarte dură și a cauzat o ruptură în relația lor personală. Au trecut 10 ani până ce Breșnev a revenit în România. Ce a spus Breșnev?" a întrebat Arafat cu ochii lui de viezure, mișcându-se repede de la Ceaușescu la mine și înapoi. În mai puțin de 24 de ore, Drozdenko era în biroul meu cu mesajul Pemlinului. Ei încerc ca să fac tot ce pot ca să diminuez rolul lui Carter, și să ajut ca întregul proces de pace în Orientul Mijlociu să fie transferat la conferința de la Geneva. Astfel nu numai că va pune Moscova automat în mijlocul scenei, dar va face ca întreaga poveste să iasă la suprafață pentru totdeauna. Geneva este renumită pentru asta. El nu are nicio influență asupra mea și fără Arafat nu va fi niciun fel de pace. Aceasta e ceea ce doresc de la dumneata frate Yaser. Ajută-mă să arăt că eu sunt singurul care are oarecare înrăurire asupra dumitale. Este și interesul meu ca premiul Nobel să fie acordat dumitale frate Ceaușescu. Când voi ajunge la Washington vreau să-i arăt lui Carter că eu și numai eu pot schimba oiep și că sunt dornic să fac acest lucru. Dacă este de acord, să transfere negocierile de la Camp Davis la Geneva. Ce să schimbi? a a făcut cu suspiciune. Nimic serios, numai câteva schimbări cosmetice. Ca de exemplu, transformarea OEP într-un veritabil guvern în exil. Aceasta nu ar însemna nimic pentru tine, ci ar înlătura toate pretextele americane de izolare a ta și ar deschide ușa Genevei spre tine, frate. Arafat s-a oprit cu mâna în aer, neobservând că mierea din lingură începuse să-i picure pe costum. Ceaușescu a continuat. Ar fi mult mai ușor să convinge în vestul să negocieze cu un guvern în exil decât cu o organizație teroristă. Arafat mi-a aruncat o privire rapidă, a apoi a început să-l privească sfrederitor pe Ceaușescu, cu ochii săi i neliniștiți și încântați, în timp ce lingea mecanic lingura goală. Cred că tu nu vorbești serios, nu-i așa?" Măi, nu vorbesc despre o schimbare importantă, ci doar despre un joc de artificii." Asta nu-i ușor." Tu crezi că pentru mine e ușor să mă strecor pe ascuns la Moscova, când am fost obișnuit să fiu primit acolo cu sunet de fanfară și cu defilarea gărzii? Mie nu -mi pasă că vin aici în secret, frate Ceaușescu. Asta e pentru cauza noastră. Dar noi suntem o revoluție, nu un guvern în exil. Noi am fost născuți ca o revoluție și vom rămâne o revoluție neîncătușată. Și veți rămâne o revoluție. Singurul lucru pe care vreau să-l schimb e plăcuța cu numele de pe ușe. După o scurtă pauză, Arafat s-a lansat într-un lung discurs. El a spus că palestinienii erau lipsiți de tradiția, unitatea și disciplina necesară pentru a deveni un stat oficial, că un stat palestinian ar fi un eșec încă din prima zi, că acest lucru era ceva pentru generația viitoare, că toate guvernele, chiar și cele comuniste, erau limitate de legi și acorduri internaționale, că el nu putea pune niciun fel de legi și obstacole, în calea luptei palestinienilor împotriva Israelului. Nu mă îndoiesc, a spus Ceaușescu cu simpatie, că un război al teroarei este singura voastră armă reală. Dar, la umbra unui zis guvern în exil, poți să menții câte grupe operaționale vrei, atâta timp cât ele nu sunt legate în mod public de numele tău. Ele vor organiza operații nenumărate, pretutindeni în lume, în timp ce guvernul tău va rămâne... Primul și intact, gata pentru negocieri și recunoaștere viitoare. Care ar fi avantajul politic din toată afacerea aceasta? A întrerupt Arafat nervos, tăind în fâșii o hârtie goală ruptă din carnetul lui. Ai putea profita de pe urma acestui credit ca și mine, a răspuns Ceaușescu, pocnind din degete, pentru o altă sticlă de vin pentru el și un borcan de miere pentru Arafat. Sub presiunea lui Ceaușescu, Arafat a căzut de acord în final să revadă aceste propuneri cu colaboratorii săi cei mai apropiați și să trimită răspunsul prin Olcescu însărcinatul cu afaceri aici, în Beirut, care l-a dublat ca șef al stației Die. Cu cât mai repede am răspunsul tău, cu atât mai mari sunt șansele să joc rolul de adept al tău la Washington, a Ceaușescu. În mai puțin de 24 de ore, a răspuns neliniștit Arafat. Dacă nu în 24, atunci în 48 de ore. Tu ai putea, de asemenea, să te gândești la câteva sugestii conciliante pentru vest, în legătură cu 242 și 338. Era vorba de două rezoluții ale Națiunilor Unite, pe care OEP a refuzat să le accepte. Bine, a zis Arafat, clipind din ochi înainte de a schimba subiectul. Am nevoie de mai multe pașapoarte în alb de la tine, frate Ceaușescu, o sută israeliene, iordaniene, veste europene, câteva americane dacă poți. Cei al meu e și al tău, a spus Ceaușescu, mergând la Arafat și sărutându-l cu afecțiune pe braș. În timp ce plecau braț la braț, singurul sunet ce se putea auzi era tropotul tocurilor înalte ale lui Arafat și al pantofilor cu talpă groasă de piele ai lui Ceaușescu, înaintând cu pași mărunți de-a lungul podelei de marmură. Ceaușescu are înălțimea doar de aproximativ un metru și iar Arafat este cu puțin mai înalt. Când ușa automată glisantă s-a închis în urma lor, Hasan a venit la mine. Când putem discuta?" a întrebat el în germană. În anii 60, Hasan a studiat ingineria în Germania de vest și a devenit președinte al Uniunii Studenților Palestinieni din Europa și a unor sindicate afiliate a muncitorilor. Numai în Germania erau 3.000 de studenți și 65.000 muncitori palestinieni. Vasta rețea interlopă de spionaj pe care el a înființat-o în Europa Occidentală a fost de neprețuit pentru lupta lui Arafat de a-și consolida poziția de conducător al OEP. A fost de asemenea un pas hotărător pentru relația foarte apropiată dintre ei doi și mâna liberă pe care Arafat i-a dat-o. — Olcescu va veni imediat cei putem porni pe șefii noștri, am propus eu. — Ești de acord, Anet? Hasan a avut o tresărire aproape imperceptibilă când i-am rostit numele codificat. Când am ieșit afară, i-am putut vedea pe cei doi conducători, plimbându-se prin grădină, arătând din spate exact ca a lădăm și Tweedlândii. Ei purtau aceleași pulovere și pantaloni ca făcute la comandă în România pentru OEP. Felul de a merge era identic și își mâinile în același mod. Cu îmbrăcămintea lor în stil militar, păreau ne la locul lor, în mijlocul statuilor de marmură, a fântânilor arteziene și a plantelor exotice, toate ușor luminate ca într-o lume de basm. Grădina precedă ședinte, Gheorghe Gheorghiu Dej. enormă reședință prezidențială și birourile particulare erau utilate cu numeroase mijloace de agrement ca... Un cinematograf, o seră de plante, o sală de gimnastică, bazine de not, un debarcader pentru bărci și două apartamente luxoase, destinate pentru prietena de mulți ani a lui Dej, o binecunoscută actriță și pentru fiecare dintre fetele lui și familiile lor. După ce Dej a murit în 1965, Ceaușescul a criticat pe Dej pentru luxul său personal și a calificat reședința sa ca fiind neproletară și a transformat-o într-o casă de oaspeți pentru vizitatorii de nivel înalt. Însă noua reședința lui Ceaușescu, pe care a construit-o cu 10 ani mai târziu, era desigur și mai luxoasă. Hasan și cu mine i-am urmat pe Ceaușescu și pe Arafat. Peste câteva minute, cei doi conducători și-au dat mâna, s-au sărutat cu efuziune, s-au bătut pe spate, s-au sărutat din nou și și-au dat mâna încă o dată. Preluarea lui Iunie cel Negru, de la Abunidal Am plecat pe jos cu Ceaușescu, reședința sa fiind la numai câteva minute de mers. Deja Ștefan Andrei ne aștepta la poartă. Nici o întâlnire oficială cu Arafat, nici un comunicat de presă. El pleacă în zori, ca să fie dimineața la birou. Va pleca pe ascuns, tot la fel cum a venit în seara asta a spus Ceaușescu Pasan, fără să răspundă la salutul lui Andrei, trăiască președintele Ceaușescu, cea mai obișnuită formă de salut, folosită numai de cei mai apropiați subordonați ai săi. Tu du-te înapoi, pacepa, mi-a spus Ceaușescu. Vorbește cu Hasan și nu uita că îi place și vas regal. Andrei încă aștepta la poartă. Pentru seara aceea aranjase o cină festivă, ca să sărbătorească numirea lui în funcția de ministru al afacerilor externe și voia ca eu să-l însoțesc. I-am explicat că Ceaușescu mi-a dat încă o sarcină de îndeplinit, dar l-am asigurat că voi veni mai târziu. Am plecat de la Ceaușescu cam după o jumătate de ceas. La Roma, i-am spus șoferului. Roma era numele neoficial al unei case vechi și elegante, aparținând dieului, pe care o rezervam pentru cazuri speciale. Era numită așa, deoarece e situată pe strada Roma. Când am ajuns acolo, Hasan, Munteanu și Olcescu erau deja confortabil instalați în niște fotolii de catifea albastră. Pe masa neagră, din mijlocul camerei elegante, erau două pahare cu scoci cu gheață și o cană cu ceai. Conspirația era atât de adânc cuibărită în sângele lui Hasan, încât chiar și, și vasul regalului său trebuia să fie camuflat. Îți mai amintești de planul Shukairi? Abu Munteanu? A început Hasan. Cum să nu mi-amintesc? Întorcându-se spre mine, Munteanu a explicat. Aceasta este o operație de spionaj pe care doar am început-o împreună, generale. Este denumită codificat după Ahmad Shukairi, primul director al OEP, care a conceput Convenția Națională și Constituția și care în timpul războiului de șase zile a scăpat din Ierusalim deghizat ca o femeie. Operațiunea Șucairi este operațiunea preferată a directorului, a continuat Hassan. Aceasta are scopul de a face să pară un moderat. El personal l-a recrutat pe primul agent secret Solomon. Ți-l mai amintești, nu-i așa? Abu Munteanu. Doctorul care a organizat atacul asupra unui autobuz El Al la aeroportul de la München în 1970. Cel care a fost instruit de către director să pretindă că vrea reconcilierea și să deschidă discuțiile cu israelienii, dar a fost apoi denunțat în mod public de către el. Da, dar de Helmut îți mai amintești? Agentul acel al vostru austriac? E bine, atunci, am vești pentru voi toți. Directorul l-a trimis pe Solomon la Viena, unde cu ajutorul lui Helmut a contactat câțiva politicieni de stânga israelieni și a început să le expună planul de reconciliere. Privind către mine, a explicat. Acela pe care l-am aranjat împreună cu Abu Munteanu. Apoi Helmut a început să trâmbițeze povestea și să o răspândească în jur. Și acum, vestea cea mare. Solomon și partenerii săi israelieni vor primi premiul l cel acordat pentru pace și drepturile omului, sau așa ceva. nu interesant? Care este câștigul vostru politic? a întrebat Olcescu cu o notă de suspiciune în glas. Eu i-am instruit pe oamenii noștri din OEP să insiste ca Solomon să fie mustrat și să îi se ceară să renunțe la premiu, sau în caz contrar, să se retragă din Congresul Național Palestinian. Atunci, fratele Kadumi și directorul îi vor lua apărarea în public și îl vor lăuda pe Kraiski, chiar dacă este evreu. Aceasta ca să convingă Austria că directorul este un moderat, dornic să negocieze. Studentul este pe cale să-și depășească profesorul, a spus Munteanu, privindul l pe Hasan cu mândrie profesională. Operațiunea șucairii este cea menționată de directorul Arafat în țara aceasta, mi-a explicat Hasan. Care e pasul următor? Pasul următor este sarcina ta. Agenții tăi secreți, din cadrul guvernului austriac, vor șopti zilnic la urechea lui Krajski că el este cel din tăi conducător de stat occidental, care face primul pas spre reconcilierea dintre palestinieni și Israel și că ar putea curând deveni primul care să recunoască OEP în mod oficial. Că un astfel de gest îl va face pe Arafat chiar mai moderat și că numai cineva care are relații oficiale bune cu ambele partide poate media un conflict, a spus Hasan, desfăluindu-și planurile. Tovarășului îi va place asta, a replicat Munteanu, este exact stilul său. Mai am și o altă operație în curs de desfășurare, Abu Munteanu," a continuat Hasan. Este una cu rază lungă de acțiune, dar pare foarte promițătoare." Îți amintești de Sabri, Albana? Individul care avea întotdeauna probleme cu inima? Tatăl luptei?" Da, nom de gherul lui este Abu Nidal. El este cel care ar fi vrut totdeauna ca noi să distrugem Israelul, în fiecare zi din săptămână. Nu era posibil să facem aceasta." Așa că în 1974 a decis să o facă de unul singur. El a fost odată la București cu directorul. Da, îl cunosc bine, a spus Olcescu. După ce a plecat, Abu Nidal a abordat Bagdadul. El a obținut peste 10.000 de dolari de la irachieni și i-a folosit pentru crearea Comitetului Revoluționar Fatah, pe care câteva cercuri din Bagdad au început să-l numească Adevăratul Fatah. Cu câteva luni, în urmă, Abunidal și-a format primul grup terorist, pe care l-a numit Iunie Negru, după intrarea în iunie 1976 a trupelor siriene în Liban. În ianuarie trecut, ei l-au omorât pe reprezentantul nostru la biroul său din Green Street, în Londra, și au anunțat că erau pregătiți să asasineze și pe alți reprezentanți a IOEP. Era un bun prieten de-al meu, a spus Olcescu. Aceea nu a fost operațiunea lui Nidal, era operațiunea noastră. Voi l-ați omorât pe propriul vostru reprezentant din Londra?" a întrebat Olcescu. Într-o revoluție, întotdeauna mor unii oameni," a spus Hasan cu o strălucire vicleană în ochi. Nidal însuși își petrece mai mult timp în spitalele din Germania de Est și Irak decât pe propriile picioare. Dar noi am preluat controlul organizației sale Iunie Negru, cu ajutorul agenților pe care i-am avut acolo." Toate posturile importante sub Nidal sunt deținute acum de oamenii mei. Noi suntem acum cei care conducem de fapt acest Iunie Negru, nu Nidal. Noi, nu Nidal, avem acum ultimul cuvânt de spus în aranjarea priorităților sale teroriste. Noi, nu Nidal, asigurăm suportul spionajului și pașapoartele necesare operațiunilor lui, a adăugat Munteanu. Noi, nu Nidal, decidem unde să omorâm, unde să acționăm. A continuat Hassan și, mai presus de toate, Irak și Libia vor plăti, cum zice directorul. Ei finanțează Iunie Negru, a lui Nidal. Directorul mi-a dat numele câtorva dintre oamenii noștri de peste hotare, iar eu i-am pasat oamenilor mei din Iunie Negru. Dar de ce să-ți omori proprii tăi oameni?" a insistat Olcescu cu încăpățânare. Noi vrem să organizăm câteva acțiuni spectaculoase împotriva OEP." făcându-le să pară că sunt realizate de grupele extremiste palestiniene, care îl acuză pe director că devine prea împăciuitor și moderat. Păi, nu-i are un procedeu clasic?" a întrerupt Munteanu. Directorul a cerut comitetului executiv al OEP să-l condamne la moarte pe Nidal ca trădător. Înțeleg," a remarcat Olcescu, am nevoie de ajutorul vostru, fraților. Îmi trebuie câteva pașapoarte pentru Iunie Negru." Acesta este motivul pentru care directorul a apelat la fratele Ceaușescu pentru pașapoarte în alb. Cei al meu e și al vostru, este ceea ce a spus tovarășul, am subliniat eu. Mulțumim anticipat, fraților. Directorul este acum prins cu problemele spionajului. Nu va trece însă mult timp până ce voi fi în stare să creez o imagine pozitivă a sa în vest. În anul 1985... Numele lui Abunidal a apărut în presa occidentală în legătură cu un nou val de teroare palestiniană ce a urmat după răpirea în noiembrie 1985 a avionului Egyptair Lines 737 cu destinația Malta, culminând cu moartea a 60 de persoane. La începutul lui decembrie, presa americană a relatat de asemenea că OEP a pornit o acțiune publică împotriva lui Nidal. La începutul acestei luni, comandantul adjunct al lui Arafat, Khalil Bazir, a adoptat linia că bunidal este un instrument al serviciilor de spionaj arabe. El a fost odată în mâinile irachienilor, iar acum se afla în mâinile sirienilor și libienilor. Doar la câteva zile după această declarație publică a oep împotriva lui Abunidal, două atacuri simultane a avut loc în data de 27 decembrie 1985, împotriva pasagerilor de la Roma și Viena, care așteptau să ia zborul El Al, terminându-se cu 18 morți și 121 de răniți.